Преди 80 години, през 1945, започва Кримската и Алтанската конференция на антихитлериската коалиция, Съединени щати, СССР и Великобритания, която свързваме с разделянето на света на зони на влияние, след края на Втората световна война. За историческите факти, за възможните паралели с днешния свят, сега казвам добър ден на Лъчезар Тошев. Здравейте. Български политик от началото на това, което след Нери Тързиева наричаме избухване на демокрацията. Именно падането на Берлинската стана. Впрочем, един от ефектите на Ялта, разделянето на Германия. А, сега господин Тошев е изкушен от историята и като почетен член на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Един от инициаторите за поставянето на бюста на Димитър Пешев в сградата на Съвета на Европа. Само преди седмица в деня на Холокоста, всъщност, българска вс за пореден път постави цветя там, но да отидем директно към повода да разговаряме, господин Тошев. Каква е, какво всъщност е всъщност Ялта за тогава да. и за днес? Последиците, особено върху Източна Европа от Ялта. Ани, Ялтенската конференция всъщност е един етап от следвоенното уреждане на света тогава. Тя не е първата и не е последната, която, която се занимава с тези въпроси. Едно, едно от важните решения на Язенската конференция е, е създаването на ОНЕ. Решението да се създаде ООН. И е, пете държави, Съединените щати, Съветския съюз, Великобритания, Франция и Китай, стават по, е, постоянни членове на Съвета за сигурност. Така че, с право на вето върху решенията, така че е, това е нещо, което в момента е валидно и до сега. И по-късно, -по -по разбира се, се създава тази Организация, Организацията на Обединените нации. И там има, разбира се, този принцип, където тези пет държави имат много важна роля, но има и Международен съд в Хага, който отсъжда случай, че някой от държавите желая да се защити от несправедливи не, не решения. Също Сега... така, да. има вече и Международен наказателен съд, така че има, има система за защита на, на правата на държавите, които смятат, че са ощетени по някакъв начин от някакво решение. Казвате, един от ефектите на Ялта всъщност е по-късното създаване на ООН, обаче аз искам да ви върна към този образ, с който в най-голяма степен масово свързваме представата за Ялтенската конференция, а именно Франклин, Делано Рузвелт, Йосиф Сталин и Уинстън Чърчил, които си разделят най-малкото Европа, всъщност и света след края на Втората световна война а, и да ви попитам как решенията от Ялта повлияват върху дългосрочната съдба на Източна Европа, на Балканите и на България. Всъщност, тези, които тримата лидери, които участват в тази конференция, всеки има някаква цел. Така, например, Съединените щати желаят Съветския съюз да се включи във войната срещу Япония. И те постигат това нещо. Чърчел успява да прокара това. Франция да, да също да стане един от основните фактори в вземането на решения. Успява да постави това. Съветския съюз иска да вземе тези територии, които е от от Полша, да ги запази и успява да ги запази по линията Кързен. Тоест това, което през 1939-та година е станало повод за. За началото на Втората световна война, там статуклото се запазва така, както Польша е била разделена от, по, по отношение на СССР. А от другата страна Польша получава компенсация с е, територии, които са били до тогава германски. Така че всеки от е, участниците е имал някаква цел, която се е борил да постигне и е, повечето от тези участници са си тръгнали доволни от тази конференция. Тя е последвана след това от конференцията в Подсдам след капитулацията на Германия. Защото по, по времето на, на Ялтенската конференция Германия още не е била капитулирала. Съветските войски са били на по-малко от 100 км от Берлин, но все още капитулацията не е била факт. Но също така на тази конференция се решава съдбата на Германия как тя да се раздели на 4 зони за тези 4 uh, държави, които участват и три от тях, Съединените щати, Великобритания и Франция, решават после техните зони да се объединят в това, което става Федерална република Германия, а пък зоната на Съветския съюз става това, което по-късно знаем като Германска демократична република. И те останаха така всъщност до 1989 година, когато падна Берлинската стена и започна обединението на Германия. Сега в този модел на разделението на Германия, установен а, с а, конференцията в а, Ялта, а, можем ли да направим аналогия с това, което се случва с източна Европа? Всъщност, а, какво е и, отражението да? на Ялта върху източна Европа и по-конкретно България в а, онзи период? Защото наистина Но, говорим за -е. Да, цялата източна Европа вече е била под съветски контрол. Това не е конференцията в, в Москва, когато на една салфетка се разпределят между Чърчил и Сталин зоните на влияние. Uh -huh. А това е много. Това е на следващата година, когато вече съюзническите армии са около Берлин. Така че там нещата вече са били предрешени. Вече е било предрешено това. Даже в България вече са били изпълнени първите присъди, и смъртни присъди на Народния съд, така наречен. И така, така, че това е да се говори, че в Ялта взето такова решение, това е нереалистично, е тъй като те не са вече не са могли да променят нещата, говоря за Черчил и за Рузвелт. Плюс това са имали всякакви а, свои други амбиции, които са им били по-важни. Ето, например, за Рузвелт той искал, Съветския СССР, да обяви война на Япония. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, да, така, всеки се е имал своите приоритети тогава. И така тази зона, в която са съветските войски, тя остава след това под, под контрола на Съветския съюз. Така нареченият източен блок се формира. От към тази част на Желязната завеса, От, Да, и след Источната това част... 46-та година Чърчил държи своята реч в Цюрих, с която призовава за Обединена Европа. И започва, това става също и причина за да започне да се Обединява Европа. Между другото, <към> има решение на Ялтанската конференция в тези страни, които са били сателите на Оста, да се проведат демократични избори. Те са под съветски контрол и Сталин не спазва това изискване, защото изборите, които се провеждат вече, не са демократични. Те са манипулирани. Включително в България изборите са били тогава тежко манипулирани. И въпреки това, опозицията успява да, в България да, да има места, в парламента, но, но не, не са били честни изборите, без съмнение. Така че това решение на Язденската конференция не е спазено от Сталин. На практика тогава започва, започва бетонирането на съветското влияние в е, източна Европа да, да. А, с не спазване не тамо, на част от. Не това само в България, в цяла източна Европа. Ами вижте, Полша, заради която избухна войната, тя остава в съветската зона. Същото с Чехословакия, която беше жертва на Хитлер, чехословакия тогава, сега Чехия и Словакия, но тогава чехословакия, тя също остава в съветската зона. Независимо от, е, от това, че те са били жертви на нацистите, но въпреки това остават към съветската зона. Добре, как вие казвате, че а, на практика в, в Ялта по време на тази конференция започват да се очертават а, тези нови международни организации и структури и като Организацията на Обединените нации а, и като НАТО, също организация с корени в този следвоенен а, период, но да ви попитам ако Ялта е на практика а, предшественик на този днешен многополюсен световен ред, който познаваме след Втората световна война, какво става сега с опита за рязка промяна на този световен ред, деклариран от лидери като Путин и Тръмп? Смятате ли, че се върви към нов тип е, Ялта? В, в, в Ялта се всъщност, взема решение за създаването на Объединените нации, на Организацията на Объединените нации. И това е всъщност най-важното решение, което тогава се взема. За това през 49-та година се създава Съвета на Европа, като там е, принципът е, че всички са равни. Равни между равни. Там няма например Съвет за сигурност. В европейските институции няма доминиране на едни държави над други държави. Там е, е принципа на равнопоставеност на всички, които са членове. Така че в Европа, например, е, в Обединена Европа, още тогава и, и сега в момента няма доминиране на Едни държави за сметка на други държави. Когато а, говорите за доминирате и е, доминиране, имате е предвид... в никакъв документ да. европейски. Имате предвид а, под доминиране а, този силен инструмент на ВЕТО в рамките на Съвета за сигурност, където не са всички това държави, е не. само някой. Това да. е не. И, и това, това е разликата с Европа, казвате ви. И други държави, още 10, които са по квотен принцип от различните райони на света. Но тези пет държави, които са победителите в войната тогава, те имат право на вето. Докато другите държави 10 нямат такова право на вето. Така че това запазва един контрол над победителките във Втората световна война, да, да, да блокират някои решения, които, с които те не са съгласни. И в крайна сметка целта на всичко това е да се запазва световния мир. Когато световния мир се нарушава въпреки това, и Организацията за Обединените нации не може да се справи с, с тези е, войни, които се появяват. Това означава, че не, не действа достатъчно ефективно. И там трябва да се помисли как може ситуацията да се подобри. Има Международен наказателен съд, но не всички страни го признават. в него. Например, Русия не член в Международния наказателен съд и така нататък. А, сега, какво става? Аз се връщам на този въпрос а, днес с а, тази конструкция на международния световен ред и световен мир, защото ние вече сме в а, ситуация, в която виждаме а, няколко горещи точки, горещи войни и то на територията на континента, на Европа. А това казах, че не, не може да се справи ОНЕ с тези кризи, които възникват. Но иначе Световният ред до сега няма някаква реформа в него. Там той не се е променил. Всичко си е останало така, както е. Организацията на обинени нации и, съответно, регионалните организации, които съществуват включително НАТО, включително е, Европе... Обединена Европа, Европейския съюз и Съвета на Европа, те не са се променили. Те се стоят така, както са били. И в тях има много смисъл в това нещо, че, например, в европейските институции всички са равни, равнопоставени с... Равни права. Това е много ценно нещо, което трябва да се борим да се запази. А вие виждате ли основания днес за безпокойство от нови амбиции за преразпределяне на глобално влияние на тези, които нали, виждат себе си като най-силни на световната сцена, именно Съединените щати и Русия? Ами ние, ние виждаме в момента, че не имаме на тежка криза с войната в Украина също кризата в Близкия изток и така нататък, и усилията на международната общност някакси да се справи с този проблем, да видим какъв ще бъде изхода накрая. Възможно ли е според вас нов тип преначертаване на зони на влияние и на а, граници с тези амбиции, които виждаме и от президента Доналд Трампа, вече видяхме на практика с инвазията в Украина от страна на Русия, да си вземат тези територии, които им харесват, това да доведе до нов тип разделение между Запад и изток на територията Интепанал, на Европа. О, не, че не трябва с, с, с военни средства по мирен начин да се решават всички спорове. И когато те не се решават по мирен начин, това всъщност нарушава принципите, залегнали в Организацията на Обединените нации. Между другото, хартата на Обединените нации с Всеобщата декларация за правата на човека и така нататък не е отменена и никой няма намерение да отменя. Тя би трябвало да се спазва просто. И а когато не се спазва, това създава проблеми. Единственото решение е това, да се спазват тези основни документи, които са прияти от всички страни, между другото. Mm -hmm. Защото картата на, на ООН е приета от всички членове, които членуват в ООН. Това са практически почти всички държави в света. Добре, от, това и, звучи като едно добро пожелание на фона на историческия преглед на а, унази реалност, която се създава след Втората световна война. Благодаря Налечезар Тошев а, за това включване.